17-ci məzmur Davudun duası Ya Rəb, haqq sözümü dinlə, fəryadımı eşit, yalansız dilimdən çıxan duama qulaq az. gözlərinlə həqiqəti görürsən, mənə haqq qazandır. Keçəyikən qəlbimi yoxlayıb araşdırdın, məni sınaqdan keçirtdin, heç nə tapmadın. Niyyətin budur ki, ağzım öz həddini aşmasın. Sənin sözünə görə zalımların tutduğu yoldan bu insanların əməlindən özümü qorumuşam. Sənin yolundan möhkəm tutmuşam. Sarsılmadan addımlamışam. Səni çağırram, ey Allah, mənə cavab derirsən, Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə, Məhəbbətinlə sənə sığınanlara xarqələrini göstər, Sağ əlinlə onları düşmənlərdən qurtar, Məni göz bəbəyin kimi qoru, qanadlarının kölgəsində saxla, Məni dara salan şər insanlardan, Ətrafımı bürüyən, canıma düşmən olanlardan. Onların ürəkləri qapalıdır, harınlayıblar, Ağızlarından lovğa-lovğa sözlər çıxarırlar. İndi üzümə düşüb, məni mühasiriyə aldılar, Güdürlər ki, məni yerə vursunlar. Onlar parçalamağa həris bir aslan kimidir, pusquda duran cavan bir şir kimidir. Yərəb, qalx, onların önündə dayan, onları yerlə yeksan elə, qılıncınla bu pis insanlardan canımı qurtar. Yərəb, məni belə insanlardan Nəsibi bu həyatda olanlardan öz əlinlə xilas et. Qarınlarını xəzinənlə doldurursan, onlar övladlarını doydurur, nə nəticələrinə də miras qoyur. Amma mən salihliklə üzünə baxacaqam, o yananda səni görməklə doyacaqam.